Але не ці жінки, життя яких більше нагадувало кримінальне чтиво, аніж неквапливий роман виховання у стилі 18 століття. І чим було це їхнє існування у цілковито віртуальному просторі, спробою втечі чи навпаки перемогою над реальністю. Мені дуже шкода, що бабця,